Тарілок у нас не було, тож ковбасу і хліб я виклав на розстелену газету. Тут же розташувалась банка шпротів та бляшанка відмінної полтавської тушонки. «Шкода кип'ятильника немає», – зітхнув Сергій Сергійович. «Оце б кави випити». «Ну, у вас і запити», – розсміявся я. «Може, вам сюди ще й жінку привезти?»